Kapittel 7 Kongen og Haman kom så in for å være i gjestebud hos dronning Ester. Kongen sa nå til Ester, og så den andre dagen under gjestebudet med vin. Vad ber du om, dronning Ester? Det skal bli gitt deg. Og anmoder du om? Om det så er halvdelen av kongedømmet, skal det etterkommes.» Da svarte dronning Ester og sa, «Hvis jeg har funnet velvilje for dine øyne, konge, og hvis det synes kongen gott? så la min egen sjel bli gitt mig på min bønn, og mitt folk på min anmodning. For vi er blitt sålt, jeg og mitt folk, til å bli tilintetgjort, drept og utslettet. Hvis vi enda bare var blitt solgt til å være slaver og tjenestekvinner, skulle jeg ha forholdt mig i taus. Men trengselen er ikke tilbølig når den er til skade for kongen.» Nå sa kong Ahasverus, ja, han sa videre til dronning ester. Vem er dette?» Og hvor er den som har dristet seg til å gjøre stik? Das sa Esther, «Mannen, motstanderen og fienden, er denne onde Haman.» Haman ble skrekslagen på grunn av kongen og dronningen. Kongen på sin side reiste seg voldsomt harme i gjestebudet med vin for å gå ut i palassets hage. Men Haman ble stående for å anmode dronning Esther om sin sjel, for han så at noe ont var blitt bestemt mot ham av kongen og kongen selv ventet tilbake fra palassets hage til huset der gjestebudet med vin ble holdt, og Haman hadde kastet seg ned over den løybenken der Ester lå. Derfor sa kongen, «Skal dronningen til og med bli voldtatt her hos meg i huset?» Ordet utgikk av kongens munn, og de tildekket Hamans ansikt. Harbona, en av hoffmennene hos kongen, sa nå, «For øvrig er det slik at den pelen som Haman har laget til Mordecai, som talte til beste for kongen, Stort i Hamans hus, 50 alen hög. Da så kongen, «Heng han på den. Sänkte de Haman på den pelen som man hade gjort klar till Mordekai. Och kongens voldsamma harme låg sig.